A Máté írása szerint való Szent Evangélium első fejezet. Jézus Krisztusnak, Dávid fiának, Ábrahám fiának nemzetségéről való könyv. Ábrahám nemzé Izsákot, Izsák nemzé Jákobot, Jákob nemzé Júdát és testvéreit, Júda nemzé Fárest és Zárát, Támártól, Fárest nemzé Esromot, Esrom nemzé Arámot, Arám nemzé Aminádábot, Aminádáb nemzé naásszont, Naászszon nemzé Sámont. Sámon nemzé Boászt, Ráháptól, boáz nemzé Salamont, az uriás feleségétől. Salamon nemzé Roboámot, Roboám nemzé Abiját, abia nemzé Asát. Asa nemzé Josafátot, Josafát nemzé Jórámot, Jórám nemzé uziást, úzziás nemzé Jóatámot, Jóatám nemzé Ákászt. Ákász nemzé Ezékiást, Ezékiást nemzé Manasszét, Manasszél nemzé Ámont, Ámon nemzé Jósiást, Jósiás nemzé Jekóniást és testvéreit a babilóni fogságra vitelkor. A babilóni fogságra vitel után pedig Jekóniás nemzé Salátjelt, Salátjel nemzé Zorobábelt, Zorobábel nemzé Abiudot, Abiud nemzé Eliákimot, Eliákém nemzé Azort.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 és a babiloni fogság rövidteltől Krisztusig 14 nemzetség. A Krisztus születése pedig így vala. Mária az ő anyja, elegyeztetvén Józsefnek, mielőtt egybekeltek volna, viselősnek találtaték a Szent Lélektől. József pedig az ő férje, mivel hogy igaz ember vala, és nem akará őt gyalázatba keverni, el akarta őt titkon bocsátani. Mikor pedig ezeket magában elgondolta,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 Ímé a szűz fogan méhében és szül fiat, és annak nevét Imánuelnek nevezik, ami azt jelenti, velünk az Isten. József pedig az álomból felserkenvén úgy tön, amint az úranyjara parancsolta valanéki, és feleségét magához vevé. És nem ismeri őt, míg meg nem szülé az ő első fiát, és nevezi annak nevét Jézusnak.